A warm, wet circle Like a mother's kiss on your first broken heart A warm, wet circle Like a bullet hole in Central Park a warm, wet circle And a lonely surrender Hmm, jaha, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, Ja, vad ska vi ta här och... Idag kommer vi nog att köra med trådlösa hörlurar här Så vi slipper alla kablar och sladdar Ska vi lyssna hur det låter lite grann med mikrofonen Vi tar här och... Ja, höra lite grann runt det. det otroligt så bra. I och då har vi då den 13 december 2014. Och där är Sverigekanalen så vi är på radio live från dagarna. Vi hade ett kort avbrott här. CD8 nu kopplar direkt till port nummer 1 här. Vi ska ta upp de här olika tekniska problemen som har varit kör från C-daten. I Sverigekanalens webbradio ansvarig utgivare Gunnar Andersson vi har den 13 december 2014 livesändning varje lördag. Gå gärna in på sverigekanalen.com och lyssna. Där hör ni att kanal 1 spelas upp. Låtsidan laddas först. Vi har passerat 20 000 besökare och lyssnare på adressen sverigekanalen.com sverigekanalen.com sverigekanalen.com alltså. Över 20 000 besökare och lyssnare där nu. jag har gjort lite stolpar och jag kommer att köra trådlöst idag då så jag slipper sladdar och kablar här. Jag kan röra mig fritt här. Öh det är en fördel faktiskt. Jag vet om det blir mycket starkare ljud med såna koslurar som trycker in rakt in i öronen. Och eh det är en skiva från Marilyn wehr här. Jag påminner lite grann om Genesis faktiskt 13 december 2014 har ett livesändning har vi då Karlstadbloggaren kommer inte att medverka idag Han har fått två hinder Vi kommer att uh, ta upp en del, hel del av de tekniska problemen som har varit och sen har jag gjort lite stolpar uh, Sverigekanalen.com har baserat 20 000 besökare och lyssnare Och det går alltså utmärkt att lyssna via svergerkanalen.com. Där finns också information om hur ni kan lyssna via datorn på egen mediaspelare. Som till exempel Ramma Radio, Winamp eller Windows Media Player eller Streamer Radio till exempel, direkt adresserat till servrarna där. Vi kan väl eh, ta upp de tekniska problemen som har varit här. Det blev ju då senast här, jag har ju varit in tidigare också, men kanske minst den 29 november vore ett kul men förra eller för ja förra söndagen så skedde ett avbrott då gjorde det det kom ett blev ett avbrott här totalt avbrott förra söndagen minns jag kanske minst den 29 november vore ett kul men som sagt då förra söndagen blev det ett avbrott och i varje lägenhet som anslutande då till Hedemora stadsnät så har vi ett fiber fiberkonverter. Och den stängdes av och sen efter ett tag så drogst den igång och B-datorn hade då tappat sin förbindelse för den är ansluten via en switch då till port nummer 2. Liksom A-datorn och D-daton laptopen då de delar tre stycken på port nummer 2 och det var helt beruten förbindelse, det var endast lokalt där då. Vi har upptänt och felsöker och försöka fixa det utan det var bara så småningom att stänga av B-datan och även fela mera port nummer 2. Då fungerade fortfarande port nummer 1 då som går via telefonboxen för att IP-telefonerna ska kunna ha en förbindelse också idag. Men efter söndagens avbrott då så började det bli stora problem här med telefonboxen då. Så datorn kommer in i telefonboxen och som han till telefonboxen går en kabel, nätverkskabel åt i port nummer 1 då. Det CD datorn är ensam på port nummer där så att det började bli stora problem allt värre och fler ja 10-15 avbrott och som man kunde felsöka och fixa till där det var någon timme IP-konfigurationen. Men ansågs småningom så var det helt ohållbart med nästan enorma avbrott och 10-15 avbrott ja. Så det gick inte. Jag kopprade ur helt och hållet här telefonboxen då. Körde kabeln från CD dator rakt in i port nummer 1 direkt kopplad. Och det gick mycket bättre så att säga, det var inga avbrott, det var en stabil 100 i förbindelse. Telefonboxen har också en lampa som söker efter signal och sen när den är ansluten då tillstås ni att det ska den här lampan inte hålla på att blinka alls, den ska lysa fast signal då. Men den fortsätter ju att blinka hela tiden. Eh, det verkar som att efterstod någon slags avbrott då så har det blivit som typ ett av fel på den här telefonboxen. Så det är ju felamt men jag vill äv även byta ut den här telefonboxen mot en helt ny. Det finns även en tidigare här som verkar helt trasig också efter tidigare elände här som har gått på i flera veckor en en, en sommar här, det var rent rent rent helvete det var det då. Eh, Telefonboxen ska ju testas här men det kommer bli samma i hela landet så att det är efter söndagens avbrott så blir det något typet av fel på telefonboxen. Det finns ingen IP-telefon just nu då. Det var ett kort avbrott här förut men nu är nu stabilt igen eh direkt kopplad C-datan till port nummer 1 då utan några som helst avbrott från söndagen, måndagen, tisdagen, onsdagen men när då fick jag se datorn köra helt hemsan då blev varm och trött och lite småkonstig eftersom port nummer 2 var trasig men sen under veckan så drog drog speeddatan igång ja, eller den, den var igång också mycket kort här ändå men det var samma fel så bara stänga av den sen under veckan så drog speeddatan igång och det var uh, uh, all right där uh, okej okay. från switchen till port nummer 2 Lokalt internet och det gick att komma ut där. Kolla e-posten gick och lyssna och streama webbradio fungerade. Och komma ut på webbsidorna fungerade. C-datorn stängdes då av. Ja, fast den hängde sig på slutet så man fick dra strömkaveln. Äh, det kallas för snabbstort. Stopp. Men den har varit igång flera dygn också så blir datorerna konstiga. Ja. Äh, efter ett tag så började problemen att komma då dock på port nummer 2 som då skulle vara fixad. Altel hade har pågående fel på vissa DNS-servrar. Felet gäller fortfarande. Problemen var lite blandat man kom in på vissa sidor. Jag kommer inte ihåg men jag tror att e-posten gick inte att funka ibland och ibland och ibland inte och vissa sidor funkade ibland så gick det inte. Och sen med tiden då så blev det så att säga värre och värre och till slut så gick det ju inte att komma ut på någon webbadress och det kan ha att göra med de här DNS-serverna som krånglade. Och under en period så gick det inte att komma ut överhuvudtaget då men det var inte port 2s fel det var den här DNS-serverna. Så småningom i alla fall så började jag testa igen och det var lite småsekt att komma ut på vissa sidor gick och vissa inte men sen senare så började det bli lite mer stabilare man började komma fram till de olika adresserna och så småningom så var det inga problem men det tog sin tid där. Alltill har ett pågående fel med vissa DNS-servrar Cityus i Stockholm som ansvarar för systemet här uppe då har de började med då fel på TV-boxarna heder måra stadsnät och vissa kunder får ingen IP-adress i TV-boxarna och sen var det också då som Cityus fortfarande har har felt slutdatum 19 december vissa kunder får ingen IP-adress då Hedemora Energi hade tionde och elfte december eh, driftstörning vissa kunder får ingen IP-adress. I fredags hade Hedemora Energi uppgraderat mjukvaran till fiberkonvertarna med gott resultat. Jag kollade också terapibloggen här Klackvägen i Stjärnsund i Ren Ek där hon som bodde i Långshyttan förut typ att det är lite mindre vilda med sin gubbe. Han jobbar som rektor på en skola i Hofors. Han åker väl Skärnsundsvägen upp som jag cyklade, men jag skulle upp till Torås åker där men jag vände några kilometer därifrån. Ehm. Um, var en bild. Jag hittade en dörrott också i huset där. Jag hade luktat så mycket och så var det en varg som gick också 50 meter utanför en gång här höstas. Men vänta nu eh fiber fiberkonvertern kände jag igen och så var det en väldigt massa sladdar och ännu mer tekniska grejer och sen på hennes mikrovågsugn så står det en trådlös med två små korta antenner som tar signalen trådlöst över villan. Och hon hade då haft problem i en vecka. Så jag skrev till hennes kommentar där på hennes blogg att, att det har varit likadant här i Långsjötan då och det 29 29 november kanske det menns också. Det var det var rätt kul faktiskt där. Eh verkligen kul. Eh det var en sommar också var det problem i, i flera veckor här. Så än ske till hennes kommentar. Hon har ju MS sjukdom men ibland så är hon lite piggare och ibland så kan hon ramla omkull och ibland så vill hon bara ligga i sängen och och mår dåligt men hon har MS sjukdom men Hon var i Stockholm en gång och kollade på orupp också. Hennes dotter hade bjudit henne så var hon kvar hotellrum där och sist våningen på IKEA i Båläng och så där men ibland så är hon lite sämre men hon hade haft ett problem en hel vecka hon var i banhoften. Ja, det har varit kort avbrott här men nu ser det stabilt ut. Vi kör direkt på port nummer 1 då, ja. Ja, jag har gjort en del stolpar också. Vi har den 13 december då 2000 14 och Och, eh Sverigekronan kör ju live i lördag från 16. Karlstadbloggaren ska inte medverka idag. Och eh från Ömjö fick vi tidningen eh, Nya Tider. Jag träffade ju Väbla socken en gång i mars där på Släpninggatan. Han fick ju då 100 stycken Sverigeknappar och så fick jag tidningen Nationell idag som jag skulle dela ut i Rosersberg och utesiktturna och så vidare till och vad jag var nu var. Jag fick 100 stycken exemplar. Jag var på lite olika platser. Eh, det blev lite bråk där i tidningen Nationell idag, Väbrasuk och flera andra startade upp nya avtider. Eh Nationell eller ja, tidningen Nationell idag har ju då gått i konkurs då. Det utreds ifall vad möjlighen skulle kunna fortsätta sig med nätupplaga.